Кадора, схлипнувши, розігрівала на керогазі смаженину і сварила мою матір винну в переполосі. Мати митушилася по кухні і клала в дядькову сумку усе, що траплялося під руку. В'язки сухих грибів, кислі помідори і гарбузи, срібні ножи і виделки, пиріжки з м'ясом, капустою та горохом. Межитим дядько Денис поголився і наказав тітці Дорі голосом строгим та владним подати нове пальто з каракулевим коміром і таку ж із каракуля шапку. Тінь природженої скупості майнула на тітчині обличчя, але вона не насмілилася перечити. Слухняна одімкнула шафу з парадним одягом. В останній мент, уже вбраний,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 вначищенням до дзеркального блиску хромовім чоботі. Очі його, замислено відсутні, дивилися поверх на толпу, що зібрався біля двору. На зеленокрицеві під білими сніговими парасолями сосни. І ще вище. На лису з червоними пащиками гнилищ в вершину Собакаревої гори, яка туманіла на убрії Крізь сизу ранкову імлу. Тітка Дора з'явилася в проємі дверей. Хитнулась було до чоловіка, Але зупинена його холодною, Відчуженою від тимчасовостей Земного світу поставою, перехняла широкі тілисті плечі І припала заплаканим обличчям до лудки. Баба-одарка, дріботячи чунями, Обережно обняла сина, і з нижніх сходинок Ганку благословило його в дорогу родинною ще від прабаби іконою на темносих перевеслах рук. Ікона була писана по дерев'яні, подзьобані шашелем дошці, а свята Параска, миловидна з обличчя і поважна пані, нагадувала шляхтянку XVII століття з підручника історії середніх віків. Тут...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 бо й по смерті вона не залишить вас. Не називайте мене героєм і не перейменовуйте нашого славного міста Ірія, бо не герой я, лише данник ваш, і загибель моя в герці з чудищем хай стане світлим вінцем мого далеко неправедного життя впродовж багатьох років. Якщо ж над майбутніми поколіннями ірійців ім'я моє піднесеться повитамлою героїчних легенд, хай вони не виливають з бронзи моєї подоби, а посадять сад в Ірії, там, де тепер палати жовтого дому, покладуть у тім саду гранітну плиту і виб'ють на ній два скромних але значущих для мене слова – ірійському пакульцю, бо зараз, як ніколи, почуваюся ним – ірійським пакульцем. А ці нові думки про пакульство моє і про людину в мені зійшли на мене між стін жовтого дому. З тим і прощавайте, люди добрі. Дядько Денис ступив з ганку, і крізь навстіж розчинені ворота вийшов на вулицю. Натовп розступився перед ним, а відтак посунув слідом.